السلام على اشرف سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني الله كلمه nece dayaq davətin haftakılar. Ha, iki. Hansılardır? Orda gəlir. İnkar, isbat. İnkar və isbat. İnkar hissəsi arasıdır. La ilaha. İsbət? Illallah. Bayaqların biri olmasa təvhid kəliməsi sayılır mı? Sayılır. Niyə sayılır? inkar et yaxşı. Lə iləh desə nə olacaq ki? Allahı da inkar etmişsiniz. Lə iləh, yəni ilah yoxdur deyəndə nə olur? Allahı da inkar etmiş olur. ilah sözünün mənası nədir? İbadət olunan. Və məbud sözünün mənası nədir? O da ibadət olunan. Yəni, ləfs baxımından fərqli olsa da, məna baxımından eynidir. İllallah... Yəni, Allahdan başqa ispatdırsa, yəni ümumi mənası necə olur? Allah var. Ha? Allah var. Allah var, yəndə insan İslama girmir ki? Ha, yəni Allah var sözü insanı İslama daxil eləmir. E, niyə? Çünki tövhüd kəlməsi deyil. E, çünki Allah var sözü nəyi aradan qaldırmır? Şərikliyi aradan qaldırmır. Və ona görə, Tövhid, təklik, təkləşdirmə, birləmə, ha hasil olması üçün e, inkar və ispat ikisi də birlikdə olmalıdır. Lə iləhə illallah Allah. Mənası, düzgün mənası hansıdır? Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur, və yaxud layiq olan məbud yoxdur. Yəni, Allahdan başqa ilahlar varsa da, ha, onlar ibadətə layiq. layiq deyir, batilcəsinə ibadət olunan ilahlardır. Allahdan başqa ilah yoxdur tərcüməsi düzgündür mü? Tərcümə olaraq düzgündür. Niyə? <gülüyor> Çünki Allahdan başqa ilahlar... Var. Allahdan başqa ibadət olunanlar varmı? Var. Ha. İbadət İkai olunanlar var. Kimisi inəyə ibadət edir, kimisi ağaca, daşa, qəbirə. ha Fakt olaraq nədir? Fakt olaraq var. Ee, buna dəlil var mı dan ki, Allah-u Teala onları ilahatlandırır? Hansı surə, hansı ayə? Allahdan ibadət ediliniz ilahatlar. Hansı hans surədir? dəlikə hüd surəsi 100 101-ci aya. Fəma əğnat anhum əlihatuhumə ləti yedəunə min dunillahi. Fəma əğnat anhum əlihatuhum onların ilahları onlara fayda vermədi. Onların ilahları, yəni onların Allahdan başqa ibadət etdiyi ilahlar onlara Allah talə buyur, faydə vermədi. Yəni Allah talə onları nə adlandırır, ilah adlandırır. Yəni ilahlar var və ona görə insan la ilahe illallah kəlməsini ə, düzgün nə vaxt tərcüm etmiş olur? Orada haq sözünü əlavə etməklə. Yəni Allahdan başqa İbadətə haqqı olan, layiq olan məbud yoxdur dediyin zaman düzgün olur. Yoxsa insan desək, Allahdan başqa ilah yoxdur və yaxud da Allahdan başqa Allah yoxdur, Allahdan başqa ruzi verən yoxdur, Allahdan başqa yaradan yoxdur. Bu, bunlar tərcümə olaraq nədir? Düzgün deyil, amma söz olaraq, cümlə olaraq düzgündür. Əlbəttə ki, Allahdan başqa yaradan yoxdur, Allahdan başqa ruzi verən yoxdur, Allah amma la ilahe illallah kəliməsinin yoxdur. Tərcüməsi olaraq nədir? Düzgün, düzgün deyil. Birincisi nəyə görə düzgün deyildir? Yox, yəni deyəndə ki, soruşursan bir adamdan ki, sən müsəlmansan, la ilahe illallah deyirsən. Onun mənası nədir ki, Allahdan başqa yaradan yox. Bunda cümhiyyətə qəbul edirsən, ümumiyyətə qəbul edirsən ki məhkəm müşrikləri də Allah yarada olduğunu isbat edir. Hə. Yəni Bu problemlərin məna Deməli niyə görə ə, düzgün deyil? Bir səbəblərdən biri odur ki, əgər o düzgün olsaydı məhkəm müşrikləri müşrik olmazdı. Niyə? Çünki məhkəm müşrikləri Allah təaləni yaradan olaraq qəbul edirdilər. Yəni ateist deyil, Allahsız deyildilər də. Onlar Allahın yaradan olmasına inanırdılar, ruzi verən olmasına inanırdılar, idarə edən olmasına inanırdılar. Amma yenə müşrik olaraq qalmışdılar. Niyə? A, la ilahə illallahı qabul eləmirdilər. La ilahə illallahı. Nə etmirdilər? Qabullah bilirlər ki, də ilahə illallah kəlməsi nəyi qərəkdirir, nədən çəkindirir? Sad surəsində də Allah para buyurur ki, Əcə aləl-əlihətə ilahən vahidə inə hədələ şeyhun ucəb. Yəni, onlardan hekayət edərək, məhkə müşriklər deyirlər ki, O, o qədər ilahları bir ilah məhddir. Həqiqətən, bu qəribə bir şeydir. Mən onların 360 dənə bütü var idi. Və bilirdilər ki, lə iləhə illallah kəlməsin desə, onların hamısını tərk eləməlidirlər. Və ona görə demirdilər. Demirdilər, yəni bilirdilər ki, mənası nədir. Amma indi isə problem nədir? İndi bir çox insanlar onu deyir, amma bilmir nə deyir. Buradan deyir, la ilahe illallah, sonra deyir ki, ya abdulqadil qilani, mənə kömə ol. Yaxı ya Ali, ya Hüseyin, mənə ruzi ver, evlad ver. Və əgər insan bu söz deyirsə, o, la ilahe illallahı anlamıya, başa düşmüyü. Əgər insan həyətən başa düşsəkdir, la ilahe illallah kəlməsi nədir, nəyi tələb edir? Heç vaxt Allahdan qeyrisini, qeyrisinin gücü çatmadığı bir işdə köməyə çağırmazdır. Bu bir. İkincisi, Nəyə görə düzgün deyil? Ləfsin özünə baxsa, La ilahe illah kəlməsinin özünə, orada nə keçir? La İl ilahe illallah. Orada keçmir ki, La xaliqa illallah, La raziqa illallah, La mumitə illallah, La muhiyyə illallah. Ha, nə keçir? İləh. Və ilah kəlməsində bir dənə yeganə mənası var, o da ibadət olunan, məbud mənasını verir. Aydın olur? Və buna görə də la ilah illallah kəlməsi çox uca, çox dəyərli və vacibi, şərtləri, haqqı olan bir kəlmədir. Yəni, insan sadəcə onu deməkdən qurtarmır. Və onu deyəndən sonra onun şərtlərini, vaciblərini, haqqlarını yerinə yetirməlidir ki, la ilah illallah kəlməsi fayda versin. Hı -hı. Əgər fikir verin, əgər Dəri. Yəni, la ilahe illallah kəlməsi sadəcə quru-boş dillə deyilən bir söz olsaydı, Məkkə müşriklər deyərdilər də, yəni onların dili topuq çalmırdı ki, ha? gözəl ərəb dinini bilirdilər də, əcnəbi də deyildilər. Və həmçin Peyğəmbər s.a.v-in 13 il onu deməsi, 13 il Məkkədə dəvət edərkən, Lə iləhə illallah deyin, xoşbəxt olacaqsınız 13 il. Deməli, 13 il Peyğəmbər s. Onlar çağırdı, onlar demədilər. Deməli, bu bu onu bildirir ki, 13 il Peyğəmbər s. Məkkədə onu dəvət eləməsi və sözsüz ki, Mədinəyə gəldikdən sonra da əhkamlarla yanaşı, o da yenə tətbiq olunurdu, onun e, tələb etdiyi şeylər. Yer gəldi, işlə vurgulanır. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. axır nəfəslərində belə yenə deyərdir ki, لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدِ Allah-u Teala yahudilərə və xristiyanlara lənət etsin, onlar Peyğəmbərlərin qəbirlərini səcdəgəhə çevirdilər, يُحَذِّرُ مَا Onların bu etdiyi hərəkətdən onları çəkindirirdi onların etdiyi hərəkətdən onlar çəkinən yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yəni qorxurdu ki, yəni özünün qəbri də səcdəgaha ibadət olunan bir yerə çevrilər və ona görə hətta axır nəfəslərində belə nədən çəkindiydi? Şirkdən çəkindirirdi. Ona görə şirkdən çəkindirmək daim olmalıdır, həmişə olmalıdır. Həmişə olmalıdır. Yəni insan bilməsin, yəni bu aydın məsələlər qurtarıq yox. Hər dəfə e, hər dərsdə təkrarlanarsa yenə Yenə azdır. Həni, baxın, e, İbrahim Peyğəmbər. İbrahim Peyğəmbər aleyhissələm duasında nə deyir? Və və bəniyyə ən nə'budəl asnan. Deyə ey Rəbbim, məni və zürriyyətimi bütlərə tapınmaqdan qoru. Yəni, İbrahim Peyğəmbər hənif idi. Hənif oldu, həb, yəni, tövbidi bilmirdi görə necə dua eləyir ki, məni və zürriyyətimi nədən qorur? Bütlərə tapınmaqdan qorur. Sonra nədir? Fə innəhunna adləlnə kəthirən minən nəz. Çünki deyə o bütlər çoxlu insanları azdırdı. Bütlər nə etdi? Çox insanlar azdırdı. Yəni, dövrümüzdə də faktiki olar, elə də elə deyil. Yəni, baxırsan ki, insanlar var, yəni, Belə baxan, dünya tərəfdən kəllədir. Yaponiyasından tutmuş kitayı. İcad eləmədiyi şey yoxdur. Amma o cür insanlar nəyə istəşə edir? Bütə. Yəni, gör, nə qəddər, yəni, la ilahe illallah onu anlamaq, onu başa düşmək, onu həyata keçirmək, yəni ucəniyyəməkdir. Və ona görə başa düşülərsə və insan onu doğruldarsa, Doğruldanlar üçün, onu həyata keçirənlər üçün Büyük fəzilətlər vardır Lə iləhə illallah kəlməsini ə, Həyata keçirənlər üçün O tövhidin Lə iləhə illallahın Lə iləhə illallah əhli üçün Nəy var? Fəziləti üstündür Çoxdur Ən əsaslarından hansıları idi? La ilahe illallah əhli Cəhənnəmdə əbəli qalmır Görünək, qədər böyük fəziləti var Yəni, günahlar nə qədər çox olsa da Yəni, milyard il yansa da Yenə sonu nədir? Sonu cənnətdir Görünək, qədər onun La ilahe illallahı doğrultmağın Onun əhli üçün böyük yəni, fəziləti vardır Amma o insan ki, Allaha şərik qoşaraq ölərsə, əbədi cəhənnən, Allah qorusun, bütün əməlləri batıq olur. Bütün əməlləri, 60 ilin, 70 ilin namazı, 70 ilin orucu və digər əməlləri, sədəqəsi hamısının üstündən o şirk xət çəkir. Və ona görə, yəni, bu çox təhlükəli günah sayılır və qeyd olunduğu kimi birbaşa Allaha Söyüş sayılır. Yəni, şərif qoşan insan Allah tealəni söymüş sayılır. Və ona görə deyil ki, müşrik insanı, Allaha şərif qoşan insanı heç vaxt sevmək olmaz. Çünki o insan Allah tealəni söyən qəlb daşıyır. Yəni, sual olma bilər ki, nə üçün yəni, Allah tealə yəni, digər günah sahiblərini istədiyinə bağışlayır digər günah sahiblərini. Allah tealə uğurluğunu da bağışlaya bilər, içki içəni də uğurluq edən və digər günah sahiblərini <coughs> amma şirki bağışlamır. Niyə? <coughs> Deməli, ona görə ki, yəni, insan Ə, digər günahları nəfsinə qalib gələ bilmədiyinə görə edir. Amma şirk isə yəni, burada nəfs məsələsi yoxdur. Sadəcə nədən ilə gəlir? O, insanın qəlbinin xəbisliyindən ilə gəlir. Murdarlığından, çirkinliyindən ilə gəlir. Və həmçinin ə, ibadət İbadət Allahın xalis haqqıdır. İbadət kimin haqqıdır? Allah Teala'nın sırf haqqıdır və kim Allahın haqqına toxunursa, Allah tarafını bağışlanmış Bana görə buyurur ki, İnnallaha لَا يَغْفِرَ اَنْ يُسْوَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكِ لِي مَنْ يَشَى Kim Allaha şəriq qoşarsa, o bağışlanmaz. Allah-u Teala şərif qoşanı bağışlamır və ondan aşağı olan günahlar isə istədiyinə bağışlayır. Tövbə elə basa da? Tövbə eləsə bağışlayır. Tövbə eləsə, var hamsa aid dikimə tövbə etmədən dünyadan köşənlərə. Və o insan ki, tövbə edirsə, tövbə hər bir kəsə Allah-u Teala bağışlayır. Və ona qirə Allah-u Teala buyurur ki, Qul yə ibədiyyəlləziyinə əsrafu alə ənfusihim lə təqdatu min rəhmətilləh. Ey özlərinə zülm etməklə, israf etməklə günaha yol verən bəndələrim, Allahın rəhmətindən, Allah Teala, məni rəhmətindən ümid üzməyin. Lə təqnatu min rəhmətillə, Allahın rəhmətindən ümid üzməyin. İnnə Allahə yəqfiru dünubə cəmiyyə. Allah təhalə günahlarının hamısını bağışlayır. Yəni, e, insan nə qədər günaha düşsə də, yəni tövbə qapısı ölənə qədər açıqdır. Açıqdır və tövbə edərsə, tövbə də, səmimi tövbə olarsa, o qabul olur. Və bəzəndə şeytan artıq vəstəsə verir, deyir ki, sənə xeyri yoxdur, o qədər günah işləmirsən, yəni Allah tələ artı sənə bağışlamayacaq və insan buna da məhəl qoymalı deyil. Yəni, şeytanın vəstəsəsində də məhəl qoymalı deyil. Hətta milyon kərə düşsə belə, yenə Allah-u Teala tərəf dönməli, qayıtmalı. Çünki Allah-u Teala tövbə edənləri sevir. Allah-u Teala tövbə edənləri sevir. Ona görə, insan çalışmalıdır ki, Allah-u Teala'nın sevdiyi əməlləri çıxalsın. Peyğəmbər s.ə.v. hətta gün ərzində 70-100 dəfə istiqvar tövbə edərir və yəl, bax, buranda oxuduğu zaman, hədislərdə oxuduğu zaman Allah-u Teala sevdiyi əməllər hansıdır və o əməlləri insan çalışmalıdır ki, çoxaltsın. Və həmçinin e, La ilahe illallahun, La ilahe illallah ehli üçün olan fəzilətlərindən Enam surəsində Allah-u Teala buyurur Əlləzina əmənub və ləm yəlbisu imanahum bi zulmin Olhaik lehumul amn kesler ki iman getirerler ve iman getirdikdandan sonra imanlarını zulmle qarıştırmazlar onlar üçün əminamanlıq vardır həm bu dünyada və həmçinin axirətdə və onlardır doğru yol hidayət üzərində olanlar həm bu dünyada və həmçinin axirətdə demək gör bu bir dana ayədə onlar üçün 4 fəzilət əminamanlıq dünya və ahirətdə və həmçinin hidayət dünya və ahirətdə. Kimlərə aiddir bunlar? Tövhü dəhlə və La ilahe illallahı doğruldanlara e, Əllədinə Əmənu O kəsdirlər iman gətirir. İnsan iman necə gətirir? La ilahe illallah deməklər. La ilahe illallah deyərlər. Sonra nə gəlir? Və ləm yəlbisu imənəhum bi zulmin və imanlarını zülümlə qarışdırmazlar. İmanlarını zülümlə qarışdırmazlar. Və burda Zülümdən, qəst olunan, nəzərdə tutulan nədir? Hansı mənadır? Şirqdir. Yəni, qeyriməyənlikdə gəlsə də, ümumi olaraq gəlsə də, amma nəzərdə tutulan xüsusi mənə olaraq şirkdir Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Ələm təsməu qovv ləl-abdə salih, məqərsiz salih və əndə loğmanın sözünü eşmədizmi, innə şirkələ zulmun adayım, həqiqətən şirk, böyük zülümdür. Çünki bu ayə nazib olduğu zaman, sahabələrə çox ağır gəldi və dedilər ki, ya Resulallah eyyünə ləm yazlim nəfsə bizdən kimdir? Özünə zülm etməyən. Bizdən kimdir? Özünə zülm etməyən. Yəni sahabələr yəni, adi günahları başa düşdülər. Çünki e, zülüm həm günahları, yəni insanın özünə etdiyi zülmü günah etməklə və həmçinin başqasına etdiyi zülmü yəni, təcavüz etmək, haqqını taftalamaq e, və həmçinin şirki də əhatə edir. Yəni zülüm Yəni, üç şeyə əhatə edir. Yəni, insanın ə, özünə zülm etməsi, günah etməklə, başqasına zülm etməsi, təcavüz etməklə və həmçinin Rəbbi haqqında olan zülm, o da şirkdir. Və sahabələr o birisini başa düşdülər. On, Peygamber s.ə.v buyurdu ki, ə, yəni, burada nəzərdə tutulan hansıdır? Zülümdən nəzərdə tutulan şirkdir. Yəni, ayənin mənası belə olur ki, kim iman gətirərsə və iman gətirdikdən sonra, yəni, la ilahe illallah dedikdən sonra, La ilahe illallah kəliməsini şirk ilə onlar üçün sonraki bu ayədə zikr olunan faydalar, fəzilətlər vardır. Qarışdıranlara aid deyil. Deməli, kim La ilahe illallah dedikdən sonra onu doğruldursa həqiqətən, onun tələb etdiyini yerinə yetirirsə, onun üçün nə vardır? Əminəmanlıq vardır. Fərd olaraq, cəmiyyət olaraq. Fərd olaraq, cəmiyyət olaraq. Əgər bir cəmiyyət La ilahe illallahı doğruldarsa əminəman qorxusuz bir cəmiyyət olar. Qorxusuz bir cəmiyyət olar. Deməli, bu onu bildirir ki, yəni, əminəmanlığın məstəri, kökü, qaynağı nədir? La ilahe illallahı. Çünki La ilahe illallahı deyən insan Allaha bağlanır, Allahdan qorxur, Allahdan qeyrisindən qorxmur. Amma kim ki, La ilahe illallahı doğruldmur və Allahdan Qorxmadığına görə hamıdan qorxur. Hamıdan qorxur. Cinnən, şeytandan, gözə görünən, görülməyənlə hamısından qorxur. Və bunun səbəbi nədir? Səbəbi o əsasın olmamasıdır. Və həmçin dəlil olaraq qorxunun qorxunun da məstəri nədir? Şirkdir. Şir, şir verin. Ona görə şirk əhli qorxu içərsindədir. Şirk əhli qorxu içərsindədir. Dəlil Əl-İmrân surəsində Allah Teala buyurur: "Sənulqî fi qulûbi Allah Taala buyurur ki, biz kəfirlərin qəlbinə qorxu salacağıq. Səbəb nədir qorxunun salınmasına? Şirk. Allah'a şərik qoşduqlarına görə. Allah'a şərik qoşduqlarına görə. Fikir verin ona görə, yəni ə, şirk Qorxunun mənbəyidir. Müşrik insan qorxu içərsindədir. daima arahatdır. Amma görün, tövhid insana necə rahatlıq verir. Hər bir anda rahatlıq verir. Başına müsibət gələndə də, kasıblıq anında da, hər bir şeydə insanın Allaha bağlanması, La ilahe illallahı doğrultması ona bağlanır. Əminəmanlıq, rahatlıq verir. Yəni, qəlbdə çünki başqa qorxular çıxır. Çünki qəlb elə bir şeydir ki, orada Allah qorxusu yerləşəndən sonra başqa qorxulara yer qalmır. Amma başqa qorxular, fikirlər qəlbə yerləşdirsə, o fikirlər, o qorxular insan üçün onlarla, yüzlərlə qorxu qapısını, dərd qapısını açır, fikir qapısını açır. Elə de, elə deyil. Fakt olaraq, yəni görür insanlar bəlkə də elə insanlar var ki, dünyada istədiyi hər şeyi əl çatır, istədiyi hər şeyi də ala bilir, amma yenə o insanlar problem içərsindədir, dərd içərsindədir. Niyə? Çünki la iləhə illallah ə, onu yaşamadıqlarına görürlər, doğrultumadıqlarına. Amma qıraqdan bəzi avam insanlara elə gəlir ki, onlar keyf içərsindədir, onlara elə gəlir. Amma yaxından tanış olsa görərlər ki, Yəni, Allahdan üz döndərən, Qurandan üz döndərən, La ilahe illallahdan qafil qalan insan heç vaxt rahat ola bilməz. Qəldə olan rahatlıq, huzur səadət, sevinç hamısı La ilahe illallahın doğrultulmasına görədir. Bu, dünyadakı hələ üstünlük fəzilətdir və sonra ahirətdə də həmçinin. insan nə qədər dünyada doğrultarsa, ahirətdə insanlar qiyamətin o şiddətini, dəhşətlərini, hiss etlədiyi zaman onlar o dəhşətlərdən əmin olacaqlar. Və həmçinin üçüncü fəzlət hansı idi? Əminə Malıqlar nə gəldi? Hidayət. Onlardır hidayət üzərində olanlar. Kimlərdir onlar? Lə iləhə illəlləhə. Doğruldanlar. Yəni, ayrə nə keçir? əllədinə əmənu və ləm yəlbüsü imənəhum bi zulmü. O kəslər ki, iman gətirərlər və imanlarını zülümlə qarışdırmazlar. Yəni, o kəslər ki, lə ilahe illallah dedikdən sonra, lə ilahe illallahı şirk ilə qarışdırmazlarsa, onlar üçün nə vardır? Onlar üçün? Əminəmanlıqdan sonra hidayət vardır. Hidayət nədir? Doğru yol. Doğru yol nədir? Doğru yol nədir? Hə, deməli, hidayət deyilir zaman, tərif olaraq Hidayət insanın haqqı haqq olaraq görüb Ona müvəffəq olması Batili batil olaraq görüb Batildən çəkinməsi sayılır? Hidayət sayılır Hidayət nə oldu? Haqqı haqq olar Bax, bu hidayət budur Yəni, insan var ə, Haqqı batil görür Açıq aydın haqqı nə görür? Batil görür. O, batili. Nə görür? Haq görür. Görürsən, şirkdir. Deyəcək ki, ya, bu, adı, bu məsələ şirkdir. Bu, Allahdan qeyrisinə ə, yönəlməkdir və Allaha təhqirdir. Yox, burada nə problem var ki? Yəni, yəni, insana həqiqətən bu ilk baxışda qəribə gəlir. Sonra yəni burada qəribə bir şey yoxdur. Çünki insanın fundamenti, əsası olmayanda insan hər məsələləri də qarışdırır. Çünki haqqı haqq olaraq görə bilmir. Görə bilmir. Problem hardadır? Əsasdadır. Lə, e, bax. Ümumiyyətlə, yəni bilmək lazımdır ki, bütün problemlər, firqələrin yaranması, hamısı bu La ilahe illallahdan başlayır. Xavariclər bir belə çıxdı, nurcəsi belə, nə bilim, bütün qədər məsələlər, hamısı La ilahe illallahı düzgün anlamamaqdan ilə. Əgər La ilahe illallah əsas, kök, düzgün insan onu anlayarsa və onun üzərində qurulanlar da düzgün olar. Yəni, bünövrəni... Tökmədən, əsası təməli qurmadan 9-cu mərtəbələni də tikmə mümkün deyil. Ona görə ə, yəni bunu bilmək mühümdür. Bə bundan sonra insanlar da yəni, ə, haqqı bilib, haqqa əməl etmək baxımından belə, hətta möminlər belə, fərqlidir, fərqli deyil. Möminlər belə hidayətdə nədir? Fərqlidir. Deməli, o da nədən asılıdır? Ləy, ləy, ləxtın asılı. Yəni, belə şeylə varsa, insan özünə qayıtmalıdır və onu öyrənim, onu doğurtmağa çalışmalıdır. Və kim nə qədər doğrultarsa, nə olur artıq? Hidayət artır. Yəni, haqqı öyrənib, əməl etmək artır. Batili öyrənib, batilərin çəkinmək artır. Və sonra dördüncü fəzilət nə idi? Hidayət. Dünyadakı hidayətdir bu. Bir də var, ahirətdə? Hidayət axirətdə hidayət. Harda hidayət? Axirətdə. Deməli o kəslər ki, la iləhə illallah deyərlər, onu doğruldarlar, deməli onlar həm dünyada qorxusuz olacaqlar və həmçinin axirətdə sonra üçüncü onlar həm dünyada hidayət üzərində olacaqlar və həmçinin axirətdə. Yəni burada sual ortaya çıxır ki, yəni insan necə öləndən sonra hidayətə ehtiyac var mı? Öləndən sonra belə baxanda Yəni, çünki insan dünyada iqə mükelleftir, ehtiyacı yoktur. Ama ayələr isə on deyir ki, ehtiyac, ehtiyac <gülüyor> var. Buna delil, Muhammed Suresində Allah-u Teala buyurur, اَلَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّا عَمَالَهُمْ سَيَهْد۪يهِمْ وَيُصْلِحُبٰى لَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ O kəslər ki, Allah yolunda öldürülüblər, Allah-u Teala onların əməllərini zayi etməyəcəkdir. Onları hidayət edəcək və onların işlərini islah edəcək və dünyada ikən tanıqdığı cənnətə onları daxil edəcəkdir. Deməli, bu üç ayədən nə ortaya çıxır? Ölüm, ölümdən sonra hidayət və sonra cənnət. Məli, onu bildirir ki, öləndən sonra insanın nəyə ehtiyacı var? Hidayətə hidayət ehtiyacı var. Hədislərdə də gəlmişdir ki, sırat körpüsünün əvvəli qabağı zülmət qaranlıq olacaqdır. Yəni, insanın sırat körpüsünü tapmağa, tapmaq üçün hidayətə ehtiyacı var. Və insanlar olacaq ki, sırat körpüsünə getmək əvvəzində cəhənnəmi düşəcəkdir. Allah qorusu. Deməli, insan nə qədər dünyada lə iləhə illə Allahı doğruldarsa və bir o qədər də qiyamətdə hidayəti də güclü olacaq həm sırat körküzünü tapmaq üçün və onu tapdıqdan sonra onun üzərində irəlləməsi üçün. Ona görə məsələ olduqca mühimdir və bunu həm özümüz anlamalı və həmçində yaxınlarımıza və digərlərə çatdırmalıyıq ki, insana fayda verməsi üçün, insan onu anlamalı və doğrultmalıdır. Belə baxanda, o şey vaxtki müşriklər, o vaxtki müşriklər, yəni onlar Allah'a inanırdılar. Yəni onlar, yəni bilmək lazımdır ki, onlar Allahsız olmayıblar. O vaxtki kafirlər, peyğəmbərsam dövründə olan kafirlər, müşriklər e, nə edirdilər? Allahın yaradan, ruzi verən, öldürən, dirildən olması inanırdılar. Və hətta onlar Allah'a da ibadət edirdilər. Yaxşı Yəni sual ortaya çıxır yenə. Yəni bu insanlar Allah'a inanırsa və Allah'a da ibadət edirsə, niyə müşrik olaraq, kafir olaraq qalmışdılar? Şirkə inkar etməmişdirlər. Şirkə inkar etməmişdirlər. Onlardan deməli ibadətləri onlar Allah'a ibadət edirdilər, lakin ibadətləri xalis eləmirdilər. Halis eləmir. Əməl surəsində Allah Taala buyurur. Qul atuha mm junana Və huve rabbuna və rabbukum və lənə ə'malunə və ləkum ə'malukum və nəhnu ləhu mukhlisun. Dey ki onlara siz Allah haqqında, Allah barəsində bizimlə mübahisə edirsiniz. Allah bizim də Rəbbimizdir. Yəni biz müsəlmanlar Allahın Rəbb olmasına inanırıq və siz müşriklər də Allahın Rəbb olmasına inanırsınız. Və bu baxımdan eynidir. Müşriklər inanır, müsəlmanlar inanır ama əməllətdi. Vələn əməllənmiz var, vələküm əməll. Bizim də əməllərimiz var, sizin də əməlləriniz var. Yəni biz də Allaha ibadət edirik, siz də edirsiniz. Əməl Onlar edirdilər əməll. Əməl edirdilər. Amma fərq hardaydı? Fərq ayanın axırında Allah təala buyurur, deyək ki onlara və nəhnu ləhu muxlison biz xalis Allaha ibadət edirik. Xalis Allaha ibadət edirik. Deməli, bu onu bildirir ki, əgər insan ibadətin 99 faizini Allaha yönəldərsə, 1 faizini Allahdan qeyrisinə yönəldərsə, 99 faizdə ləğv olur. Yəni, nə qədər dəhşətli bir şeydir. Ona görə insan etdiyi ibadətin hər birisini kime yönətməlidir? Allaha yönətməlidir. Nəzir ibadətdirsə, nəzir Allah olmalıdır. Qurban ibadətirsə, qurban Allaha kəsilməli, cinlərə, pirlərə başqa yerlərə kəsilməli deyil və həmçinin e, evlad verən, ruzi verən, yağış yağdıran Allahdsa, bunu başqasından istəməməli. Əgər insan istədirsə, yəhəngə hətta dördümüzdə insanlar var ki, yəni filan gəmi batırdı, filan Kəs Abdulqadir yılanı çağırdı, gəmini çıxartdı. Yəni bu dərəcədə, yəni böyük şirkə yol verənlər var, sözsüz ki Bu çox təhlükəlidir. Belə bir şey olarsa, deməli insanın namazı da, orucu da, zəkatı da bütün əməlləri batil olur. Yəni bunla bunları cibimizdən çıxartmamışıq. Bunlar hamısı ayələrdir, dəlillərdir ki, yəni yenə bunları insanlara hökm vermək üçün yox, yəni insanlar bilsinlər ki, bu məsələ təhlükəlidir, ağırdır, yəni çəkinsinlər deyə. Çəkinsinlər deyə. Yəni bunlar deyilir. Çünki Allah Teala Əz-Zumar surəsi 65-ci ayədə buyurur ki, Və ləqad ühiyə ilayka və iləlləzin min qablikə lə in əşrəktə liyhbatanna əməluka və lə Artıq sənə və səndən əvvəlkilərə vəhyləndi ki, əgər sən Allahə şərik qoşsan, bütün əməllərin batil olar və xusrana düşənlərdən, ziyanə uğrayanlardan olarsan. Görünür, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şərik qoşsaydı onun batil gör ondan başqasının halı necədir. Və həmçin, Allah-u Ən'am surəsində 18 peyğəmbərin adını çəkir, 18 peyğəmbərin, sonra deyir ki, Və ləv əşrəku, ləhəbit anhum məkənu yəməlu. Əgər deyir, onlar o peyğəmbərlər şərik qoşsaydı, 18 peyğəmbər keçir. Hamısının əməlləri batil olardı. Yəni, peyğəmbərlərə güzək yoxsa, başqaları necə? Və ona görə məsələ çox ağırdır, təhlükəlidir. Və insan daima bunu həm Allah talədən istəməli ki, yəni tövhidi öyrətsin və müvəffəq eləsin və şirkdən çəkinmək üçün də Allaha yalvarmalıdır. Və həmçin də səhəblərdən tutaraq öyrənməlidir ki, yəni müvəffəq olsun. Və sonra ikinci hissəsi olan şəhadətin nədir? Muhammedun Rasulullah. Ona görə, əşhədu əllə ilah illallah Allah və əşhədu ənnə Muhammedən Rasulullah. Deməli, mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibahata haqqı olan məbudu yoxdur. Yəni, elə bil ki, insan bu şəhadəti ilə söz vermiş olur ki, ey Rəbbim, mən yalnız sənə ibahat edəcəyim. Səndən başqasına yox. Əgər bu sözü deyəndən sonra, əgər insan deyirsək, ya falan kəs, ya baba mənə kömək ol, artıq insanın verdiyi sözü pozmuş olur. Çünki şəhadət sözünün mənası nədir? Şəhadət. Şahidlik sözündən götürülüb. O şahidlik özü nə deməkdir? Tərif deyilmişdir ona bir dənə tərif. Şəhadət, şahidlik. Ərəb dində şəhadət deyilir ki, ona qowlun məbniyyun alə ilm. Alə ilm. Elm üzərində qurulan bir söz. Yəni, o söz ki, Elim üzərindədir. Ona nə deyilir? Şəhadət. Əgər o söz ki, elim üzərində olmasa, ona nə deyilir? Yalançı şahidlik. Yalançı şəhadət deyilir. Əgər bir insan misal olaraq ə, hadisəni görüb, hadisənin yanında olub və gəlib olduğu kimi detalları ilə danışır. Bu nədir? Bu doğru şahiddir. Yəni biri görmədən üstünə üstünə onun da qoyub danışır. Ha, bu nədir? Bu yalancı şahiddir. Yalançı şahidi insanlar öz aralarında qəbul edirlərmi? Yox. Yox. Əgər insanlar qəbul etməsə Allah necə qəbul etsin? Yoxdur. Əgər bir insan "Əşhedü an la ilaha illallah" sonra mincür oyundan çıxırsa, yəni Allahı söyürsə, Allaha təhqir eləyirsə, çünki bu şirklərin hamısı birbaşa Allahı söyüş və təhqirdir. Artıq o şahadətində yalançı olmuş olur insan. Və sonra gəl ikinci şahadət اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Ve bu bildirir ki, insan bu şəhadəti dediği zaman mənasını anlamalıdır, bilməlidir ne deyil. Ve həmçinin اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا Rasulullah اللّٰهِ şəhadətin insan söz vermiş olur ki, ey Rabbim, mən sənə Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmin çatdırdığı dediği formada ibadet edeceğim. Ve la ilaha illallah neyi bildirirdi? Söz verir ki insan yalnız ona ibadet edeceğim. Aşağıda da Muhammed Resulullah isa yine söz vermiş olur ki sana ettiğim ibadeti Muhammed sallallahu aleyhi ve ettiği, çatdırdığı dediği formada ibadet edeceğim. Eğer bunu deyəndən sonra peyğəmbər sallallahu aleyhi dediği formada yox, nenələrin, babaların, əfəndilərin dediği formada edirsə, yenə insan günah etmiş olur. Artıq yalançı şahadət vermiş olur. Yenə həmçinin bilməliyik ki, əşhadənə Muhammed Rəsulullah şahadəti quru boş kəlmə deyil. Onun da gərəktdirdiyi, tələb etdiyi şeylər vardır. Onun tələb etdiyi şeylərdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sevmək. Əşhadu anə Muhammed Rasulullah deyən insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Hatta bir ədisə Peyğəmbər s.ə.v. uyurur ki, sizdən biri iman gətirmiş olmaz, məni atasından, anasından, evladından, bütün insanlardan çox sevmədikcə. Bütün insanlardan çox sevmədikcə iman gətirmiş olmaz. Və sonra bu qəddə olan, yəni Peyğəmbər s.ə.v. olan sevginin də gərəkdirdiyi şeylər var. Onlardan biri də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın verdiyi xəbərləri, xəbərlərin etmək, S -susit. S -susit. təsdiq etmək. Mən xəbərlər. Deməli insan əsas hansı xəbərləri öyrənməlidir? Buhari, Müslim. Bizim də hələ e xəbərlərimiz onlarla maraqlanmaq olmalı. Peyğəmbər sallallahu alayhi xəbərləri. Və o xəbərləri inanmaq, təsdiq etməlidir. Yəqin olaraq, heç bir şək şübhə etmədən, tərəddüd etmədən. Əgər insan şək edərsə, tərəddüd edərsə, artıq yenə ə, ə, həm sevgini və həmçinin şəhadəti pozmuş ola bilir. Çünki Allah talə buyurur, İnnəhu lə haqqun mithlə mə ənəkum tantiqun. İnnəhu lə haqqun mithlə mə ənəkum tantiqun. Yəni, o, yəni Peyğəmbəl səv dedikləri haqdır, necə ki siz danışırsınız. Necə ki siz danışırsınız. Yəni, insan öz danışığına dediyi sözə şək eləmədiyi kimi, onun da yəni, üstün şəkildə Peyğəmbər s.a.v-in dediklərini şək eləmədən qabıl etməlidir. Deməli, artıq şək edərsə, xələl gətirir və yaxud da pozur şəhadəti, Muhammed Rasulullah şəhadətini. Və Muhammed Rasulullah şəhadəti pozularsa, deməli, faydası olmur insana. O sözün deməyin ona faydası olunmur. Və sonra Muhammed Rasulullah şəhadətinin bizdən tə tələb etdiyi şeylərdən biri də Peyğəmbər s.ə.v. əmirlərini yerinə yetirmək. Yəni, Quranda gələn insan əmirləri yerinə yetirdiyi kimi Peyğəmbər s.ə.v. əmirlərini yerinə yetirmək istəyir vacib olsun, istəyir müstəhəb olsun. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurubsa, hamısında nə var? Hamısında xeyr var. Ona görə o insanlar ki, yəni, ayrırlar, Ayırla, yəni, bu vacibdir, bu müstəhəbdir, sünnədir. Yəni, o insanlar de, xeyir istəməyən insanlardır. Yəni, vacibdir isə edir, sünnəd isə etmir. İbn-i Səmiyyə ki, əgər insan belə araşdırıb, vacib olan yerinə yetirir, sünnə olan yerinə yetirmirsə, o insan de, xeyir istəməyən insandır. Çünki Peyğəmbər s.ə.lə boş, heç nə buyurmur. Yəni, hər bir e, dediyi söz dəyərlidir. Ona görə bəzən insanlar... E, Ona görə belə sünnədən uzaq olduqlarına görə, yəni, sünnədən müəyyən şeylər elə boş şey kim sayırlar. Əgər insan, onlar yəni, bunu e, inanaraq deyirlərsə, hətqi küflə düşürlər o dərəcədə. Çünki bəzi insanlar var, yəni, mənhəci pozluq insanlar var ki, yəni, əsas məsələlər var, bir də var qabıq məsələlər, bir də var ləpə, özək, bir də var qabıq. Yəni bu şeylərə onlar sünnələrə nə deyirlər? Qabıq deyirlər. Əgər qabıq deyilə sünnə ilə isteyza etmək, sünnəni ələ salma özü ə, təhlükəli məsələlərdən biridir. Və həmçinin, mühəmmən Rasulullah şəhədə bizdən tələb edir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qadağalarından da çəkinmək. Yəni, Quranda gələn qadağalardan çəkindiyi kimi Peyğəmbər s.ə.v-in qadağalarından da çəkinmək. Çünki ə, Quranı izah edən, açıqlayan nədir? Sünnədir. Çünki Quranda ümumi gəlib. Quranda ayələr nədir? Ümumi gəlib. Zəkatdır, namazdır. Onların izahı, təfsilatı harada gəlib? Sünnə. Sünnədə. Ona gəlib, kim tək Qur'anla gedərsə, o azmalıdır. Başqa bir yol yoxdur. Çünki Qur'anla sünnə yanaşıdır həmişə. Hatta Şafir Rahiməoğlu Allah. Şafir Rahimullah Allah şiddətli deyir. deyir ki, sünnə, ə, Quran deyir ki deyir, sünnə Qur'an üzərində hakimdir. Şafir Rahiməoğlu Allah deyir ki, sünnə Qur'an üzərində hakimdir. Amma başqa birisi isə sələflərdən deyir ki, mən o cür deməzdim, mən deyərdim ki, e, biraz az deyir ki, sünnə Quranı bəyan edəndir. Sünnə Quranı bəyan edən, açıqlayandır. Çünki orada ümumi gəlir, məsələ, atali zəkat verin. Aman, nə vaxt verilməlidir, miqdar nə qədərdir, ha, taxıldan, neçə kilodan. Ha? Bunlar hamı sardır gəlib, sünnə də gəlib. E, və ona görə, Əbzəyə Rəhimə Allah deyir ki, Səndir insanlar hədis danışdığın zaman əgər biri desə ki hədisi qıraqoy bizə Qurandan danışdı bil ki o insan dallun mudil azmış və azdırıcı bir insandır. Azmış və azdırıcı bir insandır. Çünki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi buyurur ki İnni utitul Qur'ana və misluhu ma'ahu. Mənə Quran verildi, mənə Quran verildi, onun misli qədər də Ona görə diqqət yetirmək lazım dövrümüzdə, yəni sünnəyə tənə edənlər çoxalıb, məsələn, Mustafa İslamoğlu kimi. Yəni, bəzi o türk kanallarına çıxanlar ə, yəni, o, qəribə yoluna, çünki bəlaqəti var, danışığı var, yəni insanlar buna aldanmasınlar, çünki o xəbis yoluna ə, sünnəni vurur. Yəni, o insan rafizlərə daha yaxın, bəlkə də rafizidi əhl-i sünnə cildinə girib. Ona görə insan diqqətli olmalıdır. Yəni, belə bir məsələlər. Çünki kim ki, yəni sünnəyə, sünnəni vurdusa, demək, dini vurmuş sayılır. Mustafa İslamoğlu. Və buna görə Peyğəmbər s.a.m. buyurur ki, in en l-Qur'an və mithləhu məamənə. Qur'an verildi, onun misliyi qədər başqası. Hatta başqa hədisdə buyurur ki, yəni, sizdən, bir vaxt geləcək sizdən biri çar payısında və yaxud da taxtında oturduğu halda Mən amirlərimdən və da qadağalarımdan biri gələcək və deyəcəkdir ki, Quranda biz nəyi halal görürsə halallaşdırır, haramı hara haramlaşdırır. Yəni əhli sünnəni qəbul eləməyəcək. Yə, Peyğəmbər (s.ə.s) hətta bunu qiyamətin əlamətlərindən olaraq, yəni zikr edir. Yəni belə bir şeylə olacaq. Amma əhlüs sünnə, o vaxtdan səhabələr və həmçinin məsəb imamları hamısı belə insanlara qarşı çox sərt olublar. Hətta İmrani ibn Hüseyn (r.a) bir dəfə insanlara hədis danışarkən Birisi gəlir, deyir ki, bizə Qurandan danış. Emran Hüseyin radiyalarına deyir ki, yaxınlaş. O, bir az yaxınlaşır, yaxınlaş, yaxınlaşır, deyir ki, əgər səndi və sənin kimiləri tək Qurana həvalə olunsaydınız, məğrib namazını, yəni axşam namazının 3 rəkat olduğunu, onun iki rəkatının səsli, üçüncüsünün səsli, səssiz olduğunu hardan biləsinir? Əgər deyir, sən və sənin kimiləri tək Qurana həvalə olunsaydınız, Kəbənin ətrafında tavafının 7 dəfə olduğunu, Safa Mərvə arasında səyin 7 dəfə olduğunu hardan biləsi biliniz? Yəni gör onlar bu dərəcədə, yəni sərt olublar bidət əhline qarşı, sünnəyə xəlal gətirmək istəyənlərə qarşı. Hətta biri Şafi Rəhiməullahın yanına gəlir, müəyyən bir məsələ haqqında soruşur, ə, və sonra Şafi Rəhiməullah deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və belə edərdi. Yəni sələflərin yoluna uyğun olar, fətva verdisə peyğəmbər sallallahu əleyhi və Deyir ki, bəs sənin rəyin nədir? Şafir Rahim Allah hisslənir, ki, mən keşiş yasa bilirsəm, mən kilsədəyəm, yəni özümdən sələyə çıxardım. Yəni, görün, onlar hamısı e, bidətə qarşı Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində müxalif olanlara qarşı sərtir. Ona görə bilməliyik ki, yəni İzzət, e, La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah şəhadətini onu bilib yəni, e, həyata keçirməkdədir. Onlar heç vaxt bilmək lazımdır ki, hər hansı bir bidət ortaya çıxarsarsa, onun mislində bir sünnəti öldürür. Onun mislində bir sünnəni öldürür. Və həmçinin Muhammed Rasulullah şəhadəti yəni bizdən tələb edir ki, Allaha e, yalnız onun buyurduğu formada ibadət etməyi. Muhammed Rasulullah şəhadəti nəyi tələb edir? Tələb edir ki, şeydərlərin bilir. Ən nə'budallah illə bimə şərah Yəni, Allaha Yalnız onun buyurduğu formada ibadət etmək. Onun buyurduğu formada insan Allaha ibarət etməzsə, yəni Peyğəmbər salamın buyurduğu formada, yəni o insanın əməli ona yorğunluq olaraq qalır. Yəni əməlindən ona heç bir savab çatmır. Çünki o vaxtı bir qövm, bir dəstə insan Allahı sevdiklərini iddia elədilər, Allah-u Teala onları yoxlamaq üçün, imtihan etmək üçün, al İmran surəsi 31-ci ayə imtihan ayəsi nazil etdi. Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lekum dhunubakum. De ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun, onda Allah siz sevər və günahlarınızı bağışlayar. Deməli bu ayə bir tərəzidir. Kim Allahı həqiqətən sevir, kim yalandan qurbuş iddia edir? Əgər bir insan Allah'ın sevdiyini iddia edirsə və sonra yenə öz əl çəkmirsə, o insan Allah sevmiş sayılmır. Ayə onu bildirir. Əgər siz Allah'ı sevirsinizsə, kime tabi olmalı insan? da Cəmaat nə deyər, elobə nə deyər, qonşu nə deyər, yox. Allah'ı, ayənin axırı daha mühümdür. Allah taləb buyurur ki, yuhbibu kumullah, Allah sizi sevər. Allah onda Allah sizi sevər. Ona görə də əgər insan Allah'ın sevgisini qazanmaq istəyirsə, nə etməlidir? Ona teğəmbər salatı tabi. Çünki Allah'ın sevgisini aparan yol tabiçilikdən keçirir. Sevgi aparan yol tabiəçilikdən geçirir. Ona görə sələflərdən biri deyərdir ki, e, Ley, Leysə şəhnu ən tuhibbə və ləkin nəşən ən Yəni əsas məsələ o deyil ki, sən sevəsən. Yə, əsas odur ki, seviləsən. Əsas nədir? Sevilmə, yəni sevməyi iddia etməyə gəldikdə hamı iddia edə bilər. Hətlə yahudlər də iddia edirlər, xristiyanlar da iddia edirlər. Am əsas məsələ nədir? Allahın sevgisi necə qazanmaq və bilmək lazımdır ki, Allahın sevgisinə aparan yol peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama təbətcilikdən keçir. Başqa yolundan heç vaxt insan onun üzərinə çıxa bilməz. Əksinə o sevgi nöqtəsindən daha da onu uzaqlaşdıracaqdır. Ona görə bu məsələ bu ayə bir tərəzidir. Kim Allahı doğrudan sevir Kim yalanla? Deməli, Allah həqiqətən sevən kimə tabi olmalıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə. Ona görə insan bilməlidir ki, heç kəs kefinin istədiyi şəkildə Allaha yaxınlaşa bilməz. Heç kəs kefinin istədiyi şəkildə Allaha yaxınlaşa bilməz. Əgər hər kəs öz kefinin istədiyi şəkildə Allaha yaxınlaşırdısa, onda Allah-u Teala Rasulları niyə göndərid ki? Onda elə çıxır ki, Allah-u Teala hikmətsizdir, hikməti yoxdur. Qoş yerə göndərib, haşa, Allah da əlbəttə bundan ucadır. Allah da rəsulları göndərib ki, yəni insanlar onların dediyi kimi ibadəsində. Çünki ibadət Allah-u Teala razı qaldığı və sevdiyi söz və əməllərdir. Yəni insan özü-özlüyündə Allahın razı qaldığı əməlləri bilə bilməz. Onu da bizə çatdıran olmalıdır, o da kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir. Və əmçin Allah-u Teala İsra sürəsində buyurur ki, Və men arada al-axirata və Yəni kim axirəti istəyirsə, kim axirəti istəyirsə və onun öz səyini edərsə, axirətin öz çalışmasını edərsə, mömin olduğu halda, iman gətirdiyi halda onların etdiyi aməllər qəbul olar. Deməli bu ayə on bildirir ki, insanın əməlinin qabul olması üçün ixlas olmalıdır və sünnə olmalıdır. İxlas nə və sünnə? İxlasa işarə hansıdır? Və mən əradəl əğrəyən kim etdiyi əməllə ahirət istəyərsə? Dünyanı yox. Ahirət istəyərsə, bu, ixlaslı. Və səaləhə, səiyyəhə və ahirətin öz səyini edərsə. Deməli, ahirətin xüsusi səyi var. Yəni, demədik, necə gəldi çalışar, necə gəldi ibadət edərsə. Ola bilər ki, insan səhərdən axşama qədər ibadat etsin, əgər o ibadətin formasını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərməyibsə, deməyibsə, o insana yorğunluq olaraq qalır, insan əmin olsun. Əmin olsun ki, yəni etdiyi ibadət formanı Peyğəmbər sallallahu onu deməyibsə, Peyğəmbər sallallahu sabit olmayıbsa, valide olmayıbsa, yəni o əməl sadəcə insana yorğunluq olaraq qalır. Və həmçinin ə, əzana Dolmuş vaxtı. Və həmçinin Məhəmməd Rəsulullah şəhadətinin tələb etdiyi gərəkdirdi şeylərdən biri də, yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam haqqında bidətə yol verməməkdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və haqqında nəyə yol verməməkdir? Bir də hansıdır o? Məvlid. Onun haqqında xüsusi olaraq verilən Ha, ha. Məvlid Peyğəmbər sallam haqqında yol verilən bidət hansıdır? Məvliddir. Məvlid, məvlid nə deməkdir? Deyin, rajdiniya, ad günü. Ad gün deməkdir. Bunu Peyğəmbər salasam özü üçün keçiribmi? Sahabələr keçiribmi? İmamlar? Yo. Şafii, rəhməllə, Abu Hənifə? Yaxşı, bu, hardan çıxıb onda? <coughs> Misirdə çıxıb, IV-cü əsirdə, Rafizlər tərəfindən. Fatimələr dövlətində ortaya çıxıb. Deməli Məvludun binövrası hardan gəlib? Misirdən Raşidilərdən gəlib. Yəni gör indi insan bilmədən kim nə gəlib, yəni e, flankes, gördü, falan kəsə eləyir, eləmək la, problem yoxdur. Deməli hardan gəlib? 4-cü peyğəmbər s.a.s.indən 400 il sonra. 400 il sonra, yəni ortaya çıxıb. Deməli bu bidətdir. Və bidətdisə o gözəl ola bilməz. Zəlalətli və zəlalət insan hara aparır? Can. Bəlkə də bunu bir çox insanlar bilir. Yenə deyirlər ki, narah, yəni yenə nə? Cəmaət nə deyir? Plan kəslər nə deyir? Qoğum, əlova, aqraba nə deyir? Yəni bu da bizim, yəni bizim bədbaxtlığımızın burasındadır. Başqa bir şey yoxdur. Bəlkə də bir çox şeylər bilinir, sadəcə yerdə qalmaq, nə, nə etmək, tətbiq etmək. Ona görə insan Onu gözəl görə bilər. Gözəlin tərifi nədir? Nədir gözəl? Şəriətin gözəl gördüyü şey gözəldir. Şəriətin gözəl görmədiyi şey gözəl ola bilməz. Amma insanlara buraxılsa, insanlar indi bütün fahişəliyi içirir ki, hamısı gözəl görür. Elə deyilmi? Ona görə insan baxmalıdır, gözəl nədir? İndi kimsə deyə bilər ki, mövlüdə nə problem var ki? Nə problem var orada, nə bilim, oxunur. Zikirlərdir. Yəni, söhbət zikrin özündən getmiş. Zikri müəyyən çərçivəyə salmaq özü bidət sayılır. Yəni, zikir, heç kim demir ki, zikirdir, duadır, bidətdir. Bu, gəlib, dua böyük ibadətdir, əzəmətli ibadətdir. Onu sən müəyyən çərçivəyə salmağın, müəyyən saya salmağın, o, bidət sayılır. Ona görə, bidət də çox təhlükəli şeydir. Məli, şirk birbaşa cəhənnəmdirsə, bidət bir pillə Bidət bir pillan. Ondan sonra üçüncü, gün, üçüncü dərəcəli günahlar gəlir, iç-ki içmə, uğurluq etmək, digər günahlar. Deməli, bidət böyük günahlardan da böyükdür. Şeytanın, İbn-i Qaym, Allah, onu şeytanın ikinci qapısı olaraq gətirir. Çalışır ki, insanı birinci olaraq şirkə salsın. Əgər şirkə sala bilmirsə, çalışır ki, insanı nəyə salsın? Bidətə salsın. Ona görə insan elim üzərində olmalıdır ki, etdiyi əməl, sünnədə gəlib, gəlməyib, Və sünnədə varid olubsa, Peyğəmbər salın edibsə, onun necəliyini də bilməli. Çünki biz bilməliyik ki, bax, qaydadır bu. Allah-u Teala bizə ibadəti əmr etməklə yanaşı, onun necəliyini də əmr edib. Deməli, qayda necə oldu? Allah-u Teala bizə ibadəti əmr etməklə yanaşı, onun necəliyini də əmr edib. Yəni, sadəcə bizə ibadəti əmr edib saxlamayıb. Deməli, ibadəti əmr etməklə onun necəliyini Yəni, necə edilməl, o, o da artıq buyurulub, o da əmr olunub. O da Peyğəmbər s.ə.v etdiyi kimi olmalıdır ki, o əməl qabul olsun. Və buradan da, bu məsələ mühümdür, əməllərin qabul olma şərti ortaya çıxır. Əməllərin qabul olmaq üçün üçə şey şərt var? İki şərt hansılardır? İxlas və sünnə. İxlas və sünnə. İxlas nədir? Yəni, insan etdiyi əməli, sədəqəsidir, hər hansı bir əməl Allah üçün əməlidir Yəni, biri, məsələn, məscid dikdirir, bütün qəzətlərə reklam vurur. Ha, onun savabı var mı kəz məscid dikdir. Fulani kəz, fulani... deməli, o, artı onu reklam elədirsə, onun savabı, savabı getdi. Və yaxud da ibadəti insanın sünnəyə müvafiq olmur. İxlas olsa belə, ola bilər insanlar ixlas olsun, amma etdiyi ibadət Peyğəmbər s.a.v. dediyi formada deyilsə, o əməl nə olmur? Qabul olmur. Misal olaraq, yəni zöhr namaz, gün orta namaz neçə rəkatdir? 4 rəkat. Əgər bir insan qəstən, bilə-bilə, bir rəkat əlavə qılsa, namaz qabulu olmur. Yardım. Niyə olmur? Nə problem var ki, belə baxanda ağılınan? Yəni 5 rəkat, 5-ci rəkatda sən yenə Fatih oxuyacaqsan, ondan sonra əlavə bir surə, sonra ətdəhiyyat. Görünə qədər fəzlətli şeylər oxuyursam. Məsusunlərə gəlmədiyinə görə nədir? Məsusunlərə gəlmədiyinə görə nədir? Batilli, eyni ilə başqa ibadətlərdir, hansı zikirlərdir. Zikirlər harada Peyğəmbər s.ə.v. buyurub, onu etmək. Ondan görə bəzi sufilərdə nə var? Yəni, zikirləri açmaq. Bağlı zikirləri açmaq. Yəni, bağlı zikirlər müəyyən hədnə olaraq yüz gəlib. Yüz gəlib. Və yaxud da açıq ondan çox gələnə həd gəlməyib. Onlarmı sən la ilaha illallah vahdehu la şerike lehul mülk ve lehu'l hamd ve kulli şeyin kadir sən bunu 100 və milyon dəfə deyə bilərsən heç bir qoymadan. Amma onlarda isə nə var deyirsən, sən bugün 250 dəfə falan zikri desən, 111 dəfə, 500 dəfə kim əgər açıq zikirləri məhdudlaşdırdısa, bağlı zikirlər açdısa Deməli artı nə sayılır? Bidər, bidər. Ümumiyyətlə qayda olar ki, kimsənə 100-dən bağlı həddlə bir zikir deyirsə, bil ki bir dərtdir. 100-dən artıq, 111 desə nədir? Bir dərtdir. Çünki, yəni biz zikrlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi kifayət qədər hamısı var. Yəni artıq şeyə, yəni kiminsə ortadan çıxaraq, yəni Peyğəmbər sallallahu bağladığı bir şeyi açmağa və ya yəni, bir şeyi açıq buraxdı bir şeyi bağlama heç kəsin yəni ixtiyarı yoxdur. Əzandırmı? Var vaxtda, lə? Hə? Ha, nə qədər var? Ondan əzəndən söz suallara vaxtda. Deməli, ə, məsələ aidə o, deməli, Əşəd o ən Lə İləhə və Əşəd o ənə Muhammadan kəlməsi bildiyimiz kimi çox əzəmətli, çox dəyərli kəlmədir və buna görə bu kəlmə öyrənilməli və həmçinin onun tələb etdiyi yəni həyata keçirilməlidir ki, yəni insana faydası olsun. Yoxsaq, insan, laf milyon la Allahumma sallələ, Muhamməd və alə... Yəni, milyon kərək, əgər bir insan bunu təkrarlayırsa, sonra əməlində Peyğəmbər sallələləmə qarşı çıxırsa, nə faydası var sözlərin? Heç bir faydası olmur. Və insan bilməli, əgər insan biriyyətə yol verirsə, yəni o insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və salləmi xain adlandırmış olur. Hətta bunu İmam Malik, ikinci məzəbin banisi, İmam Malik rahimə Allah, Malik ibnə Ənəs deyir ki, Əgər bir insan bir bidət edərsə, o ağzı ilə deməsə də, əməli ilə etdiyi bidətlə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam-i xoain, xəyanətkar adlandırmışdır. Xəyanətkar adlandırmış. Çatır mənə. Necə ola bilər ki, xəyanətkar? Çünki Allah Taala Quranda buyurur ki, "Əl-yev mekmətu lekum dinəkum" Mən bugün sizin dizinizi tamamladım, mükəmməl etdiyim. Yəni, bu bir ətci elə deyir ki, yəni, ə, Allah talə Peyğəmbələ çatdırıbsa, Peyğəmbələ onda çatdırmıyır. Allah, Allah. Evi gizlətib. Allah qələf. Hə, <Sessizlik> indi I love water. sık gelen yerde seher eee defa diye ama gün ağzında e, yani yani sünneti diye böyle bir şey yok. İmme zikir olarak problem yok. Peki, o da de o, de o her de gelse bundan çok o açıktı problem bu. O seher kalkıp diye geldi bana. Yəni, onlar gəl yüz dəfə, ondan sonra yani, ə, əlavə də olaraq, o yüzü bitirirsin, sonra insan boş qalmasın deyə zikirləyə bilir. Yani, Bəzən problem odur ki, yani, onu xüsusi olaraq, yani, ki, bu sayda vird olaraq götürülməsin insanın. Hans-ı Kiyonu, yəmsən, buyurmuş. Səhər axşamı, yoxsa gün ərzində? Eləsə gün ərzində deyil, eləsə var, səhər axşamıdır. Allah Allah, səhər və yaxud 150-də Yə, ya, səhər, səhər də... deyirsən, sən gün ərzində kifayət edir və yaxud sən ə müxtəlif zikirləri. Xo, adın hidayət. ki nəfər qazanamadı. Yəni ümumi hidayət var, bir də xüsusi hidayətlər də. Sözsüz ki, namaza başlayan insan ümumi hidayətdir. Yəni çünki Iı, yəni Allah Taala'nın rəhmətidir ki, yəni insana yönəldir. Və ondan sonra biz yenə hər dəfə namazda nə istəyirik? Hidayət istəyirik. Yəni, ona görə bir var ümumi hidayət, bir də var xüsusi. Yəni insan o yolun təfsilatını xırdalığını. Hidayət bir yoldur. Onun yəni xırdalığını, təfsilatını bilmək. Yəni belə baxanda hər bir namaz olan insan ümumi, yəni doğru yola elə bil ki, yönəlir. Yəni bir növ yolun başlığındadır. Amma o ki, qaldı yolun Yəni xırdalıqların təfsilatını və orada nədən çəkinmək lazımdır, necə getmək lazımdır və nə qədər ağzığa götürmək lazımdır, onları ə, artıq insan dua edir, Allahdan istəyir və dua ilə yanaşdığın nə olmalıdır? Səbəblərdən tutmalıdır. Ona görə Əbnə Qayyim Rəhiməllah deyir ki, ə, yəni bu hətta hidayətdə olan insanlar, hamısı hər birimizə aiddir. Yəni insan elə bilməsin ki, yəni burada yaxşı yəni, namaz qılan insan hidayətdədir. Nə üçün hidayət istəyir? Çünki insanın bir yola hidayət olması başqa bir şeydir. Bir də var, yolun ortasında, içərisində hidayət olması bu fərqli şeydir. Ona görə ola bilər ki, insan bilir ki, məsələn, bu tıras, bu yol, məsələn, indi biraz fərqli ola bilər, o vaxt məsələn, səhralardan keçirdilər də, bir ölkədən başqa ilə, ya minik, ya atına və ya da peşkon. E, yəni bilir ki, məsələn, bu yol, bu cığır, aparır falan ölkəyə. Amma orada nə qədər yemək götürmək lazımdır, azıqa götürmək lazımdır, su götürmək lazımdır, onu bilmədiyinə görə o yolu bilən insan o yolu hara apardığını bildiyi halda yolun ortasında məhv olur. Niyə? Çünki kifayət qədər azıqa götürmək. Yəni, onu bilmədiyinə görə, yəni təfsilatını bilmədiyinə görə. Və həmçində bu ahirətə aparan yolda, Yəni, belədir. Yəni, ümumi biləndən sonra artı o yolda necə getmək lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə, xırdalıqlarını da Allah talədən dua edərək istəmək, öyrənmək və həmçinin yəni, əməl etmək. E, Məsələn ki, zikirlərə eləyəndə fikrin başqa yerdə, o zikirlərini adama faydası varmı? Yəni, bir faydası ola bilər ki, sonra yenə insan e, özünə qayıdır, görür ki, dili tərpənir. Düşünməsinə səhəb olur. <gülüyor> Ümumiyyətlə, zikrin duanındır, insana fayda verməsi üçün dil ilə dediyini qəlb başa düşməlidir. Yəni, dua deyəni insana mən başa, başa, başa düşmələm. Yəni, əlləri qaldırıb, qafıya, pəncərəyə baxıb, əlləri üzə sütməkdə ibarət deyil. Dua, qafıya, pəncərəyə baxıb, əlləri üzə sütməkdə Dua, insan dil ilə dediyini qəlblə dərk etməsidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnəllahə la yaqbalu du'an an, an qalbin gafil." Allah təala ayıq olmayan, qafil qəlbdən, bi xəbər qəlbdən duanı qəbul etməz. Sən desən ki, "Allahım, məsəl səcdədə, Allahım mən cəhənnəmdən qorama," qəlbin həşrəxandadır, yəni, o dua olmur. Yəni, dua olmasan dediyin sözü qəlbinlə anlamalsan. Ona görə Əminə qeyremərhəmlə deyir ki, "Dey qılınc" Tək itiliyinə öyrə kəsmir. Qılınç. Tək itiliyinə öyrə kəsmir. Ola bilsin, lezva kimi qılınçdır, amma onu tutan bilək yoxdur. Nə olsun ki, lezva kimidir, amma bilək yoxdur. Deməli, qılınçla yanaşıq, güclü bilək olmalıdır ki, o qılınçı tutsun. Və həmçinin onu udar vurduğun zaman maniyə də olmamalıdır. Udar vuran zaman qavanı bir dən lom gəldirsə, yenə o qılınç kəsməyəcəkdir. Və həmçinin də insan... Yəni, sünnədə gələn duanı etməsinə baxmayaraq, qəlbi həştərxandaysa dua qabul olmur. Və həmçinin e, günahlardan uzaq olmalıdır. Günahlardan uzaq olmalıdır. Çünki günahlar bir maniyədir. Hətta insan ixlas da dua etsə və sünnədə gələn duaları etsə belə, əgər günahlar varsa, haramların içərisindədirsə, haramlar duanın qabul olmasına nədir? Bir maniyədir. Əlbəzə zikirlərdə, aynən o çalışmalar, fiziki yəni, fayda, bunların fay böyük faydası var. Böyük əgər o faydası olması üçün insan dediyi sözdə hər dəfə, hər dəfə alınmasa yenə özündə söz verməlidir ki, sonra növbəti zikri daha yaxşı edəcəyəm. Yenə alınmasa, yenə hər dəfə növbəti namazı, növbəti zikri daha yaxşı qıla, daha yaxşı yerinə yetirəcəyəm. Şey, bu cür olarsa, olacaq. ha? Ulan deyən sözü. Bu da gecə bu vaxtı yerə düşəndə ürəyə vəsvesə düşür. Yəni ki o şirkdir. Mə? Yox, və səsə, şirk deyil. Ümumiyyətlə, insan qorxunu uzaqlaşdırmağa çalışmalıdır və xüsusən də yəni, belə bir şeylərin yəni, həlli problemi e, qədərə imanı gücləndirməkdədir. Qədərə iman da nədir? Qədərə iman, yəni insan bilməsidir ki, hədisdə də keçir ki, Və ələm ənəmə əxtaqə ləm yəkun liyusuybəkə, yəni, bil ki, səndən yan keçən sənə toxulan deyildir. Səndən yan keçən sənə toxunan deyildir və sənə toxunan da səndən yan keçən deyildir. Ya əgər sən güllə deyək də de, ha? Səndən yan keçdisə, böyründən keçdisə, demək ki mən biraz bu yanda olsaydı, mənə toxunasılı. Əgər o yan keçməz, yan keçməəlidir. Və ya da sənə toxunsa, ya demək ki mən biraz bu yanda olsam yan keçəsi idi. Yəni insan inanmalıdır ki, bir şey olacaqsa olacaq, ona çarə yoxdur. Yəni artıq göyə çıxıb yerə düşsə də Olmalıdır, ona görə artıq qorxu məsələni həllələmir. Aydın mı? Ona görə insan, yəni bunları qədər, qədərə imanı, yəni ə, gücləndirəndən sonra ə, artıq məsələ həllə... insanlar var, sual verirlər, deyək ki, mən samoliyyot-i miməyə qorxuram. Nəsə o olar? Yəni, olsa, yəni, o olacaqsa qədərdirsə, samoliyyot-i miməsələndə olacaq. A Dua qədəri dəyişir. Dua qədəri dəyişir. Dua özü də qədərdəndir. Dua qəd Süb namazında qunut tutmaq, yəni hər e, süftə bidətdir. Açıxdım. Çünki Peyğəmbər sallalləm, Peyğəmbər sallalləm, yəni hafizlər öldürüləndə tutub 30 gün 5 namazın beşində də. Beş namazın beşində də tutub. Və ümumiyyətlə qunut nə vaxt tutulur? Qunut tutulur insanlar tərəfindən bir müsibət olanda Yəni, bir təzik olanda, bir müsibət kimi olanda insanlar tərəfindən, Allah tərəfindən yox. Misalən, leysan olanda, yağış yağanda qudu tutulmur. Yəni, o başqa şeylərdir. Və həmçinin tutulanda da 5 namazda tutulur. Hətta bu sahabələrdən gəlib. Hətta o vaxt ortaya çıxıb və birisi atasından soru ki, sahabədən deyir ki, belə insanlar var, sübh namazında qunu tutur. Sahabə deyir ki, ey, bu neyə muhdətdir, ey oğlum, bu bir dəhdirdir. Sahabə deyir ki, ey oğlum, Bu sonradan ortaya çıkan bir şeydi, bir dertti. Ona göre yani varsa unut da var, na var, böyle bir şeyler olarsa, olarsa, yani beş namazın beşinde də bunu tutur. Amma o ki qaldı. Amma Şafi məzhebində var. Amma deməkdir Şafi məzhebində varsa, yani insan onu təsəvvüf keşli etməlidir. Belə baxanda 3 məzhebdə yoxdur nə ara indi? Malikdə yoxdur, Hanbeldə yoxdur, Əbə Hanfə məzhebində yoxdur. Amma söhbət gedir ki, və bununla yanaşı dəlləyə yaxın olan hansıdır? Peyğəmbərsəm sünnəsində yoxdur. Asos bizə nədir? Salavatla zəifətmi yəni? Bu paxlının dediyi hər gün hər gün oxudan zəifətmi? Yəni zəif salmalı. zəif salmalı. Yəni o da dəlildir. Yəni elə şey var, davamlıdır. Onlar hər gün namaz qılmaq namaz zəif salmalı. Elə bir şey də yəni bizə dəlil nə? Dəlil bunu peyğəmbər salıb edib etməyib. Peyğəmbər salıb qonuq tutub, hafizlər öldürüləndə 70 dənə hafiz göndərmişdilər və o onlar yəni, Ha? Və bir də gəlib vitirdə vitirdə insan qonuq tuta bilər. Vitir. Amma o ki, qaldı imam tutursa, arxadan tutulmalıdır, tabi olunmalıdır. Amin. Amma insan özü imam durubsa, Amin. yəni, artıq ə, tutması bidətdir. Bu, aydın məsələdir ki, burada... Amin deməyə bilər. Ha? Amin deməyə bilər. Şey, namazın ortasında insana bir anlıq riya gəlsə, 15 saniyəlikdir, o namazını batil Riya gəlib gedərsə, batil eləmir. Yəni, riyya, nə vaxt batil edir ibadəti? Riya gəldikdən sonra insan o riya ilə ibadətin axırına qədər davam edərsə axına qədər davam edərsə ixtilaf var amma əsl ibadətin əsli bünövrası riya başlayarsa, başlayarsa 100% batildir. Əgərləri əsnasında gəlib onu dəf edərsə batil deyil. Ə, yox, əgər davam edərsə, dəf etməzsə, yəni axıra qədər davam edərsə ixtilaf var. Yenə yəni, deyir, yaxın görüşdə olur ki, batildir. Riya <gülüyor> fikirləşcək. Yəni cənnətin mükafatı fikirləşir. Özünü çıxartsan o fikrin məsələn bu əməli eləsəm cənnətə düşərəm deyib o insanı riyadan qurtarmış sayılır ya, İnsan namaza dediyi sözə fikir versə riyadan az olur, amma yoxdur. Dediyi sözlə, nə deyirsə, Fatiha deyə və ya digər sözlərdir, rukun zikirləridir, səcdənin zikirlərinə fikir versə, yəni artıq boş yer qalıb. Hətta dinləsən bir şey alsan, mal da, nədir, sənin qiymətini bazarlıq Çox <Gülüyor> keçdi, <Gülüyor> Telefon <cümlünün>. Telefon, telefon. <Gülüyor> Allah <gülüyor> Allah Alhamdulillahi Rabbil love. Allah <laughs> Allahu <laughs> akbar. a Allah' Allah Allah Allah'a aşlat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 Va alaykum wa oğlanlar mm -hmm. az